og velkommen til Det Tomme Magasin med Elias Seelers og Martin Nørgaard. Lægevagten, det er ah, ah, Hvad så? Ah, ah, ah, Hallo? Hej, det er konde. Ah, det er Conne! Jeg ja. Ja, ah, altså, er... Hvis, altså, hvis du er syg så er det meget vigtigt, at du lægger på at ringe 112 lige nu. Kan du høre mig? Kan du ja, høre mig? ja, det er bare fordi... Oh, oh, nej. Uh, jeg har fået lidt, jeg har fået noget i den galehals, tror jeg. for helvede. der var den. Der var den. Jeg er tilbage. Godt. Uuh. Jamen, hvad kan hvad, hvad, hvad kan jeg hjælpe dig med? Jamen, det er, det er, jeg er helt fuldstændig rundt på gulvet. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke huske. Du kan ikke huske? Jeg kan ikke huske. Ja, altså, har, du, har du akut mistet din hukommelse? Det er være meget jeg jeg alvorligt. Jeg kan ikke huske, hvordan Peter Mykland ser ud. Nej, okay, det er ikke en sygdom. Jeg tror faktisk det er meget mindre. Ja, du det brænder bare... ind, det brænder ind i mig. imod. Brænder det? Hvor brænder det? det brænder. Har, du, har, har du en følelse af i de hofte? Det er med lyst til McDonalds. Det brander ja. lyst til det. Nej, nu giver jeg ikke mere. nu. Nu holder du din kæft og så lægger du på, fordi du du spiller min tid helt ærligt. Og der er mennesker bag dig i, i kø, der har brug for hjælp. Jeg ved, jeg ved ikke hvem der er altså, Nu lægger du på. Jeg er syg. Jamen, så fortæl mig, hvor helvede det er du er syg? Jeg er syg. Så fortæl mig hvor? Jeg er syg, glad for Benny det gør det mæglers bidere det. Nu lægger du på din store idiot. Mm, men men hvad så med mit bløde eksim på ryggen? Ja, too little, too late. Mm. Hej og velkommen til Pedes Pedestal. Mit navn er Pede Guggenheim, og her i programmet, der konverserer jeg med nogen af nutidens absolut hotteste kunstnere. I dag får jeg besøg af Danmarks nok mest omdiskuterede kunstner. Han har fået Karl Marr til at udvandre fra en fanisering, og øh, Lars von Trier kastet op til hans sidste kortfilm. Det indringer en Baltasar Kongsdal, også kendt som pornokunstneren. Velkommen til Baltasar. Ja, jamen, det var så lidt jo. Baltasar, du har øh, du har beriget Danmark med din kunst igennem altså, flere årtier. Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Værker som... Pikkemand i Skedeland eller to i Spermestunnelen bør jo være, være fast inventar i et hvert kulturelt dansk hjem, men igennem det hele, øh, der har der jo også været undetunger, som beskylder dig for faktisk bare at lave porno og forklæde det som kunst. Hvad, hvad siger du selv til den holdning? Det er jo ikke noget, jeg tager nok tit af. Altså, De mennesker, der siger sådan noget, de vil jo heller ikke kunne høre forskel på Chopin og voldbit altså. Interessant. Så du mener, du mener, at forskellen på dine værker øh, og pornofilm er lige så stor, som forskellen på klassisk musik og voldbeat. Helt bestemt. Altså... Mm, altså, jeg, jeg, øh, jeg har... Faktisk, øh, jeg faktisk taget begge dele med, så kan vi jo lige øh, lave en test jo. Hvad er kunst? Og hvad er porno? <tørreden> godt. Hvad var det? Nej, hmm. hør efter nu. Prøv at høre. Yeah, altså det, Okay, det lyder som porno. Ja, godt, det var det også. Prøv så at høre øh, det her. kan du høre forskellen? Altså, nu er du ikke fordi at jeg tager nu sammen højt efter porno kunst porno kunst porno kunst kunst det er overhovedet ikke det samme dag det kan jeg godt høre. Lad os selv ikke spille mere tid på det. Øh, fordi du er jo, jo faktisk for at fortælle om dit nyeste projekt, som har fået titlen pæk til døren. Kan du fortælle lidt mere om det? Øh, jamen altså... Det går egentlig bare ud på, at det, man kan skrive til mig, hvis man har lyst til at blive knippet. Så skriver man bare lige øh, tidspunkter og adresser, så kommer jeg og knipper dig 1500 kroner. Det er installationskudst. Det lyder rigtig meget, som om du arbejder som escort. Lad være med at putte mig i bogspæde. Velkommen til de skabede nyheder. I dag starter vi med Danmarks statsminister Mette Frederiksen, der i mandags på et pressemøde var ude at sige "Uh, se mig! Se, mig Mmm, øh, mere mig! Uh, så det hvor lækkert mig! Åh, oh, så, <laughs> så fik vi endelig styr på det med penge, hva? Åh, oh, og det var lige på måsvejen. Det var sgu ikke, ikke mange kusser fra at gå gav. Nej, det var det ikke. Men det lykkedes! Åh, oh, hvor er jeg fucking god, mand! Bedre end de andre! Fuck, en fed aftale, mand! Fæde penge til oktober, og en trusbass taberne. Kæft, hvor er jeg bare god. Jeg vil også have på mig. Desværre var Lykken kort, da Liberal Alliance udvandrede inden forhandlingerne var afsluttet med ordene Det der, det er slet ikke godt nok til os. Slet ikke. med er som at høre på. det hun har kaffeånde. Og så synes vi øvrigt, at det er en rigtig dårlig idé, at staten for ejerskab over de firmaer, det hjælper ud af kredsen. Det virker sådan lidt. Ja, er det for, du er efter? Klamt, klamt må være det rigtige ord. Heldigvis var Mette Frederiksen hurtigt ude at svare på kritikken med følgende besked. Åh, oh, nej! Uh, ha, ha, ha, ha, Nu bliver jeg rigtig bange! Åh, oh, nej! Danmarks mest ligegyldige parti har trukket sig fra forhandlingerne! Gud, hvor er det ærgerligt! Så må der jo bare være mere kage til andre! Gud, hvor fedt! Det var alt for de skabede nyheder. Vi ses! Det tomme magasin! <tryk> God aften og velkommen til Fantastiske Opdagelser, programmet hvor vi møder mennesker, der har opdaget noget fantastisk. I dag har vi besøg af Buller Hansen, der har taget sin tyr, Tyson med. Og øh, Buller, du øh, påstår, at Tyson kan tale og forstå menneskesprog. Ja, den er sådan set god nok. Han, øh, han forstår det hele. Han kan se det hele, han gør, hvad han vil. Ja, øh, der kan jeg mærke sig her allerede fra start af, at det tror jeg faktisk øh, ikke særlig meget på. Så i stedet for ligesom at tage skalangenhalen på oplægget, kan du så ikke bare lige... Sige noget til Tyson, så jeg kan se at I forstår hinanden. Det kan jeg sagtens. Godt. Æ, Tyson, kom lige herover. Du skal du høre. Kan du huske i, uh, sidste uge, da du spurgte mig, om vi altid skulle være venner? Der sagde jeg ja. Det er slet ikke rigtigt. Vi skal ikke altid være venner, fordi en dag ikke også, der skal du dø. Og når du dør, så kommer jeg til at spise dig, fordi du smager rigtig godt. Men det er okay, fordi ved du hvad? Alle skal dø. Selv jorden om 5 milliarder år ikke også, så eksploderer solen og så brænder jorden op, så man skal huske at være i nudge. Ja? Kan du se det? Mm. Han forstår alt. Han reagerer jo faktisk overhovedet kan stopper at lige ud af luften jo. Han er i chok, han er i chok, han er fuldstændig i chok, skal du tænke på. Det jeg lige har sagt, ikke? det jeg lige har sagt, det han aldrig har hørt før. Han er helt fucked. Altså mener du, sej. Sagde... Prøv at se på. Ham. Prøv at se på. Ham. Prøv at se han er, lidt... oh, er sådan... oh, god, lige, oh, lige det, oh, oh, oh, altså... ja, du se, prøv, at se. prøv at se. Nu spiser han mad. Du spiser han mad? Ja. ja Tyson spiser aldrig på det her tidspunkt Lige nu, der spiser han mere end han plejer. Han trøstespiser. spiser. så du mener seriøst at det her Bang! prøv nu at se der, så skider han på gulvet. Det ville Tyson aldrig gøre indenfor. Han er helt fuck, kan du se? Kan du ikke se det? Han er helt fuck. Først han i short. Så fald han i Nu har begyndt at trøste spise, og til sidst så går han i panik og så skider han på gulvet, fordi han har lyst til at flygte. Hvad mere vil du have? Jamen, jeg vil da her han taler for fanden. Du ser han kan tale. Fint, så snak med ham selv. Der er ikke nogen grund til at jeg blander, mig, hvis du skal være så besværlig. Tyson kan snakke for sig selv. Okay, jamen, er øh... du bare over og snakke med ham. Ja ja, jamen det er da bare lidt underligt det her, men okay, cool. <tryk> <tryk> Jamen, øh, hej, øh, Tyson. Jeg, øh, jeg har fået at vide, at du kan tale, så er du ikke bare lige sød at sige noget på Mmm, Måske har jeg bare ikke lyst til at snakke lige nu. Hvad fuck? Mm, måske har jeg bare lige lidt rystet af det med solen og jorden. Prøv høre, I tror også, I kan rende mig i røven. Det er med Magasin. Mit navn er Rasmus, og jeg har altid fået at vide, at jeg leder en bullet Jeg kan finde på at vælge din cykel, mens du sidder på den, og så siger jeg bare, hvad så, hvad så, hvad så har jeg lige lært at cykle eller hvad. Nogle gange så tager jeg din kasket og holder den, op vi straks og så siger jeg bare, prøv lige at prøv den, prøv lige at nå den, og så får den ikke tilbage Haha, og har en kaskethård for at kunne mærke, hvorfor du kaskethård. Jeg kan aldrig sidde stille. Jeg elsker remoulade -madder. Jeg har altid snotnæs, og mine arme er tykkere end dine ben. Min yndlingsfilm det er et træ, og jeg kan ikke lide at vaske af sved væk. Lige meget, hvor meget jeg smørmer mig med spøtterne under armene. Buller, Badasson Rasmus, det er mig, og jeg kommer aldrig til at smage maden, for jeg siger ad for satan. Hej, og velkommen til Glade Maven. Programmet, hvor jeg skærer igennem alle madmyterne som en nyslæbet kniv af viden, og fortæller dig lige præcis, hvad du skal spise. Og hvad du ikke skal spise. Der findes nemlig et utallet regler. Uh, ja. øh, først var det hvidt brød, der var farligt, så var det kød. Uh, og så var det kulhydrater og sukker og sprøjtemidler osv. Og, og det virker efterhånden, uh, uh, uh, som om, at der er ikke, nærmest ingenting, man må spise, medmindre det er rå grøntsager eller politisk propaganda. Men sådan her er det jo heldigvis ikke sammen. Uh. Du må nemlig spise lige det, du har lyst til. Altid. Jeg har, jeg har testet det på egen krop, og ved du hvad? Det er faktisk ligegyldigt, hvad man spiser. Så, så bliver det til lort i sidste ende. Der er så mange, der er travlt med at sige, at så skal man huske... Øh... Uh, uh, huske uh, uh, Husk... Uh, uh, at spise fiber, og... Man skal ikke have for meget fedt, og alt det der... Falste køling hippie piss. Men prøv at høre. Det har ikke noget på sig. Uh, uh, uh, ja. Øh, har af softdice de sidste tre uger, og der kommer krafted med stadigvæk lort ud af mig. Så smid alle de der idealer væk. Øh, af. Åh, og gør som mig. Og så bare spis det, du har lyst til. Nyd dit liv, og så kan det godt være, at vi har nyere sten og mavesår og dør. Oh, lidt tidligere end alle de andre. Men hvem fanden gider os at sidde og spise knækbrød som 80 år? Altså, jeg spørger bare. Oh, tak for i dag. Åh, oh, jeg skal godt nok på toilet nu. De Det mig, magazine jeg gætter på, Mit navn det er Luna, og velkommen til Radio. Sådan. Programmet, hvor vi lærer dig, hvordan man laver rigtig fed radio. Ja, velkommen til. Mit navn er Kimi, og i dag skal vi starte med at lære de to vigtigste ting, når man skal lave fed radio. Man skal nemlig have kemi med sin medvært, og så skal man have en lækker stemme. Det skal man nemlig. En rigtig sådan, super lækker stemme. Ja, og derfor så kan det jo være, at øh, du lige skal starte med at lave din stemme lidt om, øh, Luna. Hvad? Ja, okay. men altså, min stemme er sådan ret fed, og ja. din er sådan lidt øh, sådan lidt agtig tysk -agtig. Det ved jeg ikke, om jeg har hørt før. Nej, altså, men det lyder bare... Altså, det, når du snakker, så lyder det ligesom grus. Sådan, grus, grus, øh, grus, der bliver skidt ud af et blødende røvhul, synes jeg. Har du det har du aldrig selv tænkt over eller hvad? Nej, nej. Jeg har heller ikke lige hørt det før. At det grus ud af et blødende røvhul? Ja, grus ud af et blødende røvhul. Altså, det er vi mange, der går og taler om, når, når du snakker. så øh, altså Prøv bare lige at lave din stemme op Gang. Jamen, altså hvordan? Hvad er, det, hvad er det, vejen med den? Jamen, prøv at gøre den... Jamen, vi skal bare have det grimme væk, så du... Skal bare nærmest gør et eller andet. Prøv at gøre den dybere. Dybere? Dybere? Okay, altså sådan... Skal jeg... Sådan her? sådan her. Så skal jeg snakke sådan her? Ja, nej, det lyder stadig lort. Prøv... Øh... Meget dybere. Meget, meget dybere. Øh, øh, sådan her. Skal jeg snakke sådan her? Nej, det er det stadig helt af helvedes til. Øh... Skal jeg... Skal jeg... Skal jeg snakke sådan her? Ja, ja, ja. Nu synes jeg, vi er ved at være der. Det der det er sgu meget godt, altså. Altså, det lyder det ikke åndssvægt. Nej, nej, nej, nej. Nu lyder du fuldstændig som dig selv, faktisk. Ej, jeg lyder som en dæmon eller en trold eller sådan noget, synes jeg. Jamen, det er lige præcis det, du gør. Nu lyder du som en grim dæmon og det passer perfekt til dit grim ansigt. Ej, ej, det... synes jeg altså faktisk, det er ikke er pænt sagt. hold da op, trolder Rik. Nu siger vi tak for i dag, vi fik styr på stemmerne, og så må vi se, om ikke også der er god kemi her i studiet i næste uge. Nej, det er den jeg vil lige sige, at jeg har fundet hemmeligheden til at blive rigtig rigtig glad. Det, det der gør, at man bliver rigtig rigtig glad, det er hvis man finder noget man er rigtig rigtig god til. Jeg har brugt det mest af mit liv på at være dårlig til mange ting. Jeg var ikke god til matematik. Jeg var ikke god til dansk. Jeg var rigtig god til det med bi. Jeg var rigtig god til det med sport. Vi var rigtig god til at være rigtig god til at ordne her. Jeg kan ordne det hurtigere end nogen anden. Det var det.